și în cer și pe pământ, el ne ta Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul L177 prin preotul Valeriu. Cuvântul lui Dumnezeu, în jurul căruia ne întâlnim astăzi, iubiți ascultători, se află în Evanghelia după Luca, la capitolul 13, versetul 16 pe care îl vom citi imediat, urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a parcurge episodul următor din mișcătoarea relatare a Cristinei Roi, Pavelică în Țara Luminii. Cu ocazia lecțiunii trecute am lăsat pe micuțul Pavelică împreună cu nevasta lui Resina stând de vorbă și la un moment dat Pavelică a făgăduit neveste lui Resina că îi va istorisi felul în care a fost el găsit în pădure. Iată ce spune el. Dacă vrei, tanti, o să-ți spun cu de-amăruntul toată istoria. Să vezi cum a fost. Mămica era după ciuperci. Deodată aude plângând un copil. Ea s-a uitat în prejur și a găsit pe cărare un băiețel cu piciorușele goale în mășuță și care cerea să bea. Ea i-a dat apă și pâine. Apoi, n-a al cui este, l a dus acasă. A vestit apoi prin zeare că a găsit un copil, dar nimeni n-a venit să-l ceară. Așa că i-am ținut din dragoste pentru Dumnezeu, tot așa cum a făcut mai târziu și bunicul Juriga. Dar tușică, se opri el din povestit. Poate că cineva să fi găsit și pe Mihai al Matare și să l-fi ținut, și atunci la ce bun să l-cauți prin munți? Cine știe unde stă ascuns? În picioare, cu fruntea strânsă în mâini, cu privirea fixă, biata femeie repeta cu glasul pe jumătate: Da, Cine știe unde stă ascuns? Nu te teme, răspunse Pavelică cu vorbe mângâioase. Mântuitorul știe sigur unde este, haide să-l rugăm să ne facă el să-l găsim. Se întâlnesc atâtea femei prin munți acum. Le vom întreba dacă n-au găsit ele vreun băiețel. Poate că vom nimeri tocmai pe cea care lare. are. Din ziua aceea, beata femeie stătea de vorbă în fiecare zi cu Pavelică despre Mihai ei. Băiatul o învăța să se roage lui Isus, să-i spună unde era copilul. Ea credea în truna și cu nădejde că Mihai trăia și care să-l găsească. De atunci, ea n-a mai fost așa tăcută și obrazii ei palizi au căpătat culoarea vieții. Juriga nu putea să se oprească de a se întreba mereu cu cine semăna ea. Toți se bucurau de venirea ei aici și căutau să-i citească în ochi ce ar putea să-i facă spre a-i fi pe plac. Lesina nu mai știa ce să facă să o mulțumească. În cele din zile, ea părea că îl colește sfioasă, dar acum nu. Când, după ce au dus o bucată de lemn, el scupta linguri dinaintea colibei, ea s-a așezat lângă el cu și câteodată îl privea cu atâta drăgălășenie că trebuia să se stăpânească spre a striga strigatare cât de veselă era. Când el citea din Noul Testament, ea se așeza lângă el și l-asculta cu atenție. Lesina începea să creadă în dragostea fără pată a lui Dumnezeu pentru păcătos. El a mai învățat să se roage cu credință Domnului Isus spre ereda vindecată soția lui. Pavelica repetase și el explicațiile așa de luminoase ale părintelui, și povestise cum căutase și el și găsise drumul către adevărata țară a luminii. La rândul lui, Lesina dorea cu râvnă să-l găsească. Totuși, n-ar fi vrut să ajungă acolo fără soția lui în starea în care se găsea. Putea oare să ajungă ea la credință? Ei citeau cartea nu numai rând cu rând, ci chiar de la început, pentru a câștiga timpul pierdut și înțelegeau tot mai bine din zi în zi. Fiindcă și astfel au fost nevoiți să stea mai multe zile în colibă, au folosit vremea aceasta înaintând cu cititul și timpul a trecut repede. Lisca stătea mereu cu dânsii, nemai întorcându-se acasă decât seara. Nu o singură dată el a luat și pe pavelică să stea de vorbă cu el despre ceea ce citițe, ținându-l până noaptea târziu. Dorința lui Resina de a găsi calea mântuirii devenea din ce în ce mai mare. Se ruga lui Dumnezeu să lumineze și pe soția sa. El nu mai credea că băiețelul lui trăiește și îl închipuia ascuns undeva în împărăția soarelui veșnic și suspina după ziua revederii. Ne oprim cu istorisirea la punctul acesta. Vom vedea, spre marea bucurie și a noastră, care ascultăm povestirea, că Lesina a fost înșelat în încredințarea pierderii copilului și credința femeii soției sale în a-l regăsi viu a fost întemeiată. În ce privește însă dorința lui Lesina de a găsi mântuirea, care care duce spre calea luminii împreună cu soția lui, n-a fost înșelat, ci din potrivă Dumnezeu, pe această credință, pe această dorință a lui de a, a găsi calea mântuirii și a credit edificiul mântuirii acestui om. Toți aceia dintre noi care doresc cu toată inima să găsească calea mântuirii, să găsească drumul care duce în țara veșnică a luminii, el vor găsi neapărat. Dovada că îl vor găsi, temeiul, motivul pentru care trebuie să creadă din toată inima că îl vor găsi, Stă ascuns în faptul că dorința după mântuire vine din partea lui Dumnezeu și s-ar putea oare ca Dumnezeu să pună o nădejde în noi după un lucru pe care nu vrea să nirdea. dea? Nu putem crede așa ceva nici cu privire la noi oamenii, cu cât mai puțin cu privire la el. Așadar, iubite ascultător. Dacă dorești din toată inima și dacă lași ca această dorință să-ți încolțească și să crească în inima ta, în curând, pe pomul acesta, vor crește roadele binecuvântate ale vieții veșnice, roade care ți-aduc pace, bucurie și fericire, nu numai în veșnicie, ci începând chiar de aici, de pe pământ. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm ca în minutele următoare, cât stăm în fața cuvântului tău și ascultăm mesajul acesta, să ne lăsăm inimile tot mai mult cuprinse de dorul după a găsi calea aceasta mântuirii, iar cei care primi la harul tău am găsit-o, să mergem pe ea mai neabătut, pentru că atunci când vei trimite pe Domnul Iisus să ne ia, să-L putem vedea, să mergem împreună cu El și să fim cu tine toată veșnicia. Amin. Mai Nu există altă nădejde și bucurie pe pământ, iubiți ascultători, decât așteptarea binecuvântată a Domnului Isus, ca să ne ia să fim împreună cu Tatăl toată veșnicia. Iubiți ascultători, ne aflăm în capitolul 13 de la Evanghelia după Luca, din care citim versetul 16, urmat de explicații care ne soțesc. Dar femeia aceasta, care este o fică a lui Avraam și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului? Ne amintim că suntem în împrejurarea în care Domnul Isus, după ce a săvârșit o minune în ziua Sabatului, izbăvind pe femeia aceasta de starea de gârbovie. Pruntașul sinagogii s-a mâniat pe Domnul Isus că a săvârșit această minune în ziua sabatului, călcând legea lor. Domnul Isus a venit să dezlege pe fiii lui Avram, adică pe toți credincioșii. Domnul Isus a venit să nimicească lucrările satanei. Orice legare, orice robie de lege sau fără de lege este deopotrivă lucrarea satanei. Adevărul acesta trebuie să-l știm bine noi cei care zicem că suntem creștini, fii ai noului legământ. Satana vine în noaptea și seamănă o sămânță străină de nou legământ ca să strice greul adevărului. Dar cei care stau sub lumina Duhului Sfânt știu să deosebească lucrurile și nu cad în cursa diavolului. Domnul Iisus a venit să limpezească drumul mântuirii și nici de cum să pună piedici pe El. El a venit să pună sarcina vieții pe umerii celor morți, în păcat, să pună sarcina luminii pe umerii celor care zac în întuneric. Domnul Isus a venit să facă un om nou, nici de cum să îmbunătățească pe omul cel vechi, mort, împăcat, cu perceptele unei legi sau rânduieri religioase. Ce poți să faci cu un mort? Ce îmbunătățiri îi poți aduce?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 acela care se grăbește să calce legile sabatului atunci când e vorba de salvarea unei vieți omenești, este vrednic de toată lauda, chiar dacă șansele de salvare sunt minime. Pe când acela care șovăie să o facă, e ca și cum s-ar fi făcut vinovat de vărsare de sânge. Iată deci cum chiar Talmudul salută cu bucurie, Intenția de a salva o viață în ziua sabatului, călcând chiar legea sabatului. Chemarea noastră, ca urmași ai Domnului Isus, este să-L imităm pe El în toate privințele, adică, prin El, să dezlegăm sufletele, să ajutăm pe toți nevoiașii să luminăm în întunericul lumii păcatului, să dăm pietrele la o parte din calea celor care vor să afe adevărul noului legământ, să înălțăm jertfă a Mântuitorului nostru, prin care se primește harul răscumpărării. Cine stă sub adăpostul sângelui Domnului Isus, acela ține sabatul, adică odihna în el, zilnic. Pentru că el a fost izbăvit de toate poverile păcatului și ale îngrijorărilor vieții acesteia. Hristos, Domnul, este Salvatul său. Iată ce ni se istorisește în versetul 17, cu privire la reacția care a făcut-o în public, vorbirea aceasta a Domnului Isus. Citim versetul 17 de la Luca 13. Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați, și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Trebuie să vedem că atunci când vorbește Isus, felul lui de a fi, toți potrivnicii lui rămân rușinați. În cazul de față, apărătorii religiei ai legii erau cei care erau potrivnicii lui. Oricine apără o religie sau alta, o rânduială religioasă sau alta, oricine apără un duh de partidă, pretinzând că numai partida lui are adevărul, oricine face una din aceste lucruri, devine potrivnic Domnului Isus. Căci Domnul Isus nu este cu nici o grupare religioasă și cu nici o despărțire de pe pământ de orice natură ar fi ea. El s-a rugat ca toți să fie una în el. Dacă citim Ioan, capitolul 17, unde se află așa zise rugăciune împărătească a Domnului Isus, găsim că în repetate rânduri El a cerut Tatălui ca toți credinței și să fie una, nu mai multe. De aceea spunem că Domnul Isus nu este cu nici o despărțire de care este pe pământ. Domnul Isus este mântuitorul tuturor păcătoșilor, din orice neam, din orice religie și din orice clasă socială ar fi. Și oricine a venit la El, prin credință și pocăință, intră în poporul mântuiților, în trupul, în biserica Lui. Tot evanghelistul Ioan ne spune la capitolul 1 că Domnul Iisus a venit la Aesei și asei nu l-au primit, dar tuturor celor ce le-a primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Este de subliniat, aici este foarte important să accentuăm, acelora care l-au primit pe Domnul Isus, nu spune cuvântul că le-a dat dreptul să se facă luterani, să se facă baptiști, să se facă adventiști, penticostali, ortodoxi, catolici, creștini după Evanghelie și câte alte denumiri ori mai fi, ci una singură, copii ai lui Dumnezeu, copii toți ai unui singur tată. Există o singură biserică adevărată pe pământ și aceasta are felul de a fi al Domnului Isus. Orice altfel de a fi, străin de felul de a fi al Domnului Isus, este potrivnic lui. Cei care pun după numere de creștini o altă denumire a unei anumite secte, să-i ia seama bine, la lucrul acesta Dumnezeu a făcut copii ai lui creștini, urmași ai lui Hristos, care s-a rugat ca toți să fie una. Citim aici că norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el, adică Isus. Minune era și dezlegarea sabatului, dezlegarea legii în general. Cine vrea să cunoască mai mult, să citească epistola lui Pavel către romani, capitolul 4, versetul 15. Pentru că duhul legii robește pe om și îl împiedică să ajungă la harul mântuirii. O scurtă povestire ne va ajuta să înțelegem mai ușor acest adevăr. Se spune că un evreu a plecat din Europa în America și acolo a devenit foarte bogat. După câțiva ani s-a întâlnit cu un prieten al său, tot un evreu, și acesta l-a întrebat. Dragul meu, cum te-ai ajuns tu așa bogat? Nu poți să-mi dai și mie un sfat în privința aceasta ca să fiu și eu ca tine? O, ba da, răspunse bogatul. Uite, eu am învățat să fac aur din pământ galben și îți dau și ție rețeta și anume, Amesteci pământ cu clor, cu petrol, cu, cu tare, cu tare, și apoi îl expui la soare. Timp de o lună să nu te gândești deloc la piramida Căps. După un timp s-au întâlnit iarăși prietenii. Cer sărac i-a zis cerului bogat. Dar bine, prietene, nu puteai să nu spui despre piramida Căps? Tot timpul m-am gândit la ea, ceea ce înainte n-am făcut niciodată. Iubiți ascultători, astfel stau lucrurile cu legea și cu lucrurile ei. Când nu știu un lucru, nu te gândești la el. Cine vrea să fie mântuit prin lege sau printr-o anumită rânduială religioasă, tot timpul se gândește să o calce și tocmai de aceea o calcă și mai mult. Harul însă nu ne pune lucrurile legii, nici vreunei legi sub ochi, ci Harul ne îndreaptă spre Domnul Isus, care a împlinit El. În locul nostru, legea, și a plătit el în locul nostru toată datoria față de dreptatea lui Dumnezeu. Dacă îl primim pe el ca mântuitor personal, atunci suntem mântuiți. Teologul ortodox român Ion Bria, în lucrarea sa intitulată Isus Hristos publicată de editura enciclopedică din București în 1992, asistată de coordonatorul colecției profesor universitar dr. Remus Rus, confirmă inutilitatea unei acțiuni din partea omului în privința mântuirii prin următoarele cuvinte scrise la pagina 26. Citesc La fel, răscumpărarea nu este o simplă restaurare morală a celui ce a greșit, ci o transformare radicală a firii umane prin participare la umanitatea nouă a lui Hristos. Încheia citatul. Desigur, aici se referă la nașterea din nou din Hristos, căci pe care altă cale poate omul păcătos să participe la umanitatea nouă sfântă a lui Hristos? Într-adevăr, firea păcătoasă a omului trebuie să sufere o transformare radicală, așa cum spune și autorul mai sus citat. Potrivit dicționarului explicativ al limbii române, editat în 1984, prin termenul radical se înțelege, din temelie, cu desăvârșire, complet. Acesta este același adevăr spus de Domnul Isus lui Nicodim cu privire la mântuire. Adevărat, adevărat, îți spun că dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Schimbare radicală din temelie, o ființă cu desăvârșire nouă, de aceeași fire cu a lui Hristos, ca să poată participa, așa cum spune teologul ortodox la umanitatea nouă a lui Hristos. Revenind înapoi la textul nostru de studiu, observăm că norodul de odinioară se bucura de ceea ce vedea la Domnul Isus. Întrebare. Ce vede astăzi norodul la noi? Vede harul sau legea? Vede vreo lege? Sau vede fără de legea? Mântuitorul ne izbăvește de toate, numai noi trebuie să ne predăm lui cu adevărat. După ce Domnul Isus a spus lucrurile acestea, înfruntând pe fruntașul sinagogii, care de dragul păzirii literii legii, prefera ca o femeie să moară în neputința ei, Domnul Isus continuă în versetul 18 în felul următor. El a mai zis. Cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Înainte de a merge în continuare la versetele următoare ca să ascultăm pilda Domnului Sus, haideți să cugetăm puțin împreună cu preotul Nicuriță la acest verset. Asemănarea nu este realitate dar ea ne facem să înțelegem fără greș realitatea. Domnul Isus, în propovăduirea adevărului Evangheliei sale, a folosit mult pilda, asemănarea, ca să poată ajuta pe ascultători să înțeleagă realitățile dumnezeiești spre mântuirea și luminarea lor. Vorbind despre împărăția lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru o aseamănă cu multe lucruri de pe pământ și prin aceste asemănări și pilde ne ajută și pe noi să înțelegem același adevăr unic. Împărăția lui Dumnezeu este locul unde stăpânește Dumnezeu. Fie că e vorba de o inimă, fie într-o familie, fie într-o grupare, fie pe pământ, fie în cer. Acolo unde stăpânește păcatul nu este Dumnezeu stăpân. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ ca să biruiască stăpânirea păcatului și a morții. Prin de pe cruce, el a plătit prețul răscumpărării omului de subrobia păcatului. Oricine crede în el și îl primește ca mântuitor, este izbăvit de păcat și intră în împărăția, în stăpânirea lui Dumnezeu. Această împărăție la unii vine ca zorile, la alții ca fulgerul dar ea, acolo unde este, se vede în viața și purtarea aceluia în care se lășluiește. În versetul următor, versetul 19, Domnul Isus spune pildă. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un greunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa. El a crescut. S-a făcut copac mare și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. Minunat este adevărul lui Dumnezeu. El se descopere însă numai acelora care au inima curată, sincere și care îl caută cu stăruință. Cu multe lucruri de pe pământ a fost asemănată împărăția lui Dumnezeu și din toate asemănările înțelegem diferitele laturi ale aceluiași unic adevăr. În versetul de mai sus, Domnul Isus aseamănă împărăția lui Dumnezeu cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa. Mare lucru este să fii om! Așa cum s-a mai spus în nenumărate rânduri, în parcursul meditațiilor noastre, în limba greacă, limba în care a fost scris Noul Testament, pentru cuvântul om se folosește termenul antropos, care în tălmăcire înseamnă privitor în sus. A fi om adevărat înseamnă a privi prin credință în sus, adică să raportăm toate lucrurile la Dumnezeu, să umblăm după lucrurile înalte dumnezeiești, nu să umblăm după cele josnice și egoiste de pe pământ. Grăuntele de muștar al împărăției lui Dumnezeu este luat numai de cel care este om cu adevărat, adică antropos privitor în sus, care este credincios și apoi este aruncat în grădina în viața sa. Aici grăuntele găsește locul, găsește mediul potrivit pentru încolțire, creștere și rodire. La început, împărăția stăpânirea lui Dumnezeu în viața omului credincios nici nu se observă, dar cu trecerea timpului ea crește și devine un copac mare care cuprinde toată ființa și în care își găsesc odihna și adăpostul toți cei din jur. Pe plan mare discutând, împărăția lui Dumnezeu, după ce le spuse în cartea prorocului Daniel, este piatra mică desprinsă din munte, care a lovit chipul de aur al împărățiilor lumii și care apoi a crescut în munte mare, acoperind pământul întreg. Este rămureaua văzută de prorocul Ezechiel, care se face un cedru mare în care se odihnesc păsări de tot felul, adică toate popoarele lumii. Aceasta este o întruchipare a Bisericii Domnului Isus, care la început a fost o mânuță de oameni, nensemnați, dar care apoi au umplut tot pământul. Să revenim însă la om. Împărăția, stăpânirea lui Dumnezeu în viața omului, înseamnă primirea felului de a fi al lui Dumnezeu în locul felului său de a fi al omului. Acest lucru este cu putință numai când omul, cu păcatele sale, vine la Domnul Isus, primindu-l prin credință și pocăință ca mântuitor al său personal, având loc ceea ce profesorul Ioan Bria numește transformare radicală. Dragul meu, tu ai primit grăuntele de muștar al împărăției lui Dumnezeu în tine? Ai primit tu pe Domnul Isus cel care s-a jertfit pentru păcatele tale? Dacă l-ai primit, lucrul acesta trebuie să se vadă. Chiar dacă la început este numai o sămânță îngropată în pământ, cu trecerea timpului trebuie să încolțească, să crească și să ajungă un copac mare, adică să cuprindă toată ființa ta în lăuntru și în afară și să fie văzut de toți. În versetul următor, versetul 20, citim despre Domnul Isus. El a zis iarăși, cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Vedeți, el a zis iarăși, stăruința este cheia care deschide toate ușile ferecate ale adevărului. Cine are această cheie să nu se teamă că va rămâne afară. Cine stăruiește până la capăt va ajunge la ceea ce dorește. Nici o piedică nu poate sta în calea tăvălugului stăruinței. Domnul Isus, ca să ne facă să înțelegem marele adevăr al Împărăției Lui Dumnezeu, stăruiește în căutarea semănărilor ca prin ele să pătrundem în inima adevărului. Ce pildă minunată și puternică avem noi în Domnul Isus! De la El învățăm să prețim adevărul și să stăruim în propovăduirea Lui ca să-L înțeleagă și alții. Să căutăm la rândul nostru mijloace și căi noi ca să ajungem, în inimile semenilor noștri cu Evanghelia Mântuitorului Sâs Hristos spre mântuirea și fericirea lor. Cine caută găsește și cui bate îi se deschide. Noi nu reușim în multe lucruri bune pentru că nu vrem destul. Când este vorba de înțelegerea și împlinirea voiei lui Dumnezeu, să stăruim și vom ajunge la țintă. Dumnezeu binecuvintează stăruința după voia Lui. Iubiți ascultători, cu acest gând minunat, cu încurajarea fiecăruia de a căuta cu mai multă stăruință și perseverență voia Lui Dumnezeu, anunțăm încheierea programului L177. Programul însă de căutare a Lui Dumnezeu abia de acum începe cu mai multă stăruință. Dumnezeu să ne înflăcăreze în aceasta. Amin.